Bai hori da, aurtengo izango da, urte bereziari izaten eta bueno, ari dire ez egoten bagauza berezia kurtsosan zehar ez? Baina larun bat onta bereziki e, dugu jaialdi aldi bat, da horre ingurua, uh -huh. no, hori azaltzeko? Uh -huh. Azango dugu larun batean e, dela, beraz, e, bueno, antolatu desuten e, izordo nagusia Arratzaldeko zeitar dietan abiatuko da, ez eh? horre, bueno, ateirek itzea izango da, ez da? Oridai irratiaren berri inaugurazioa izango da. Zeren duela urtebete itxi zituzten, bueno, irat, ez dakit izango dute bezuten, baina bueno, zegon lokal batzuek eta etorri zen udala eta itxi zitun. Orduan gerritu zen irratia oso txikia eta indengu ba gela e, no, e, bat eh berreskuratu eta horren inaugurazioa izango da eta izango dire ate idekiak. Eta pikoteo bat, edatekoa baita, eta hori mundu guzia urbil eta irratia izabut zera. Noz, baiet, eskualde honetan, irole irratia... Bueno, eh, ba, duela gutxi eh, bueno, ba, ongi esaguteko nun, izan ere ba, ue, gure uinetatik zabaldu genun kukutza gaztetxearen itxerarekin egindako emankizuna, eh, zuzenean eh, antzete errateko eh, zabaldu genun beraz harremana eh, badago eh, eta asko astimatzen dugu baita ba, bueno, bil baldean irola erratiak egiten ari dena, ez? Hogeita post urteetan, bueno, esan barra dugu errati libre honetan ba, jende asko, eh? basa dela, eman kezon ugari egin direla bertan, behanean, aspi marratu bardugu guzti zirrati liberea dugula irola irrati, azta. Bae, bae, gu gara piratak ezaten degun modua, no? Ez dugu inongo subentziorik jasotzen, den autogestioaren bidez, eta hori hor gabiltza, ba, gorgo izan ere, aste oso hau edera dugu prestatzen, pankartak denetik itzen, gorgo izan sukaldatzen, horrela, biharka prestatzen badanen artean ez, eh? hau gugandik egina, ez mundu guztian txaka. Noske baiet, tx, aipatu dugu zeiterdietan izango dela irekitzea, e, beste honen irekitzea, eta lokal berriaren, bueno, ba, ate irekitze hori, baina gero, ja, gaueko bederatzeetatik aurrera, hor, bestelako zeha batzuk, e, ekimen batzuk deitu esute kontzertu bat izango da, ez? Hori da, bai, jaialdi bat izango da. Hum -hum. Eta behatzitatikan aurrera izango da, lau eur truke, lemon dela irala uzoko pabellai batzuk daude eta bertan dago lokal bat. Uh -huh. Jaro daran, Andres izazik alean, bueno, beste digabe irala uzuan, Eta hor, eta izango dire banda sonora, soul stompers eta infusion taldeak, izango dela soul eta fusioa ala zera. <coughs> Olako musikala saia, ez dira, ez ditugu egin nahi izan betiko kontzertu puntak, ez, hogeita urte horren eta pixkatze lehan ezagin, <guken> aldatuk eta hori inez, eta gero DJ-ak egon gozera, unbuntzelekta, dira un selecta, eta iro lako DJ-ak, bai irratxeago eta kogea, ibiliko gara baita pintsatzen, eta... Giro alaitzen uh -huh. ba, bueno, sorpresa Eta sorpresazekai eta zosketak ere gongo direla hori bueno, <laughs> Sorpresak, zosketak, e, musika Eta bueno, ongi pasatzeko dudarik gabe aukera pare gabea Eta ospatzeko, ez, ogeita bostu orte e, bueno, Beti ez delako ospatzen eta gutxi gorrelako proiektu batekin Animatuko ditugu noski gure esko aldeko bueno, lagunak, ez? Bertara joateko Hori, hontan, esan dute gorre igualdilea ja izango degula eta horrela, baina, bueno, ba, uh -huh. etorra di aldu guztia, hemen eta hemendik dikanda biltanak baita bilo ingurutikan igual dut zuten badute antxe eta irratia gaita, jakitea, gombidatu edo dela. Oso, hongi, ba, deialde horrekin galditzen gara, sorionak, eta, bueno, besarka bat antxe eta irratiko lagun guztien partez. Bale, miñezker, berri, metz bat, zentako! Aio! No ceri, aio.